דברים, פרק י. בעת ההיא אמר אדוני אלי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אלי ההרה, ועשית לך ארון עץ. ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, אשר שיברת, ושמתם בארון. ואס ארון עצי שיטים, ואפסול שני לוחות אבנים. כראשונים, ועל ההרה, ושני הלוחות בידי. ויכתוב על הלוחות, כמכתב הראשון, את עשרת הדברים אשר דיבר אדוני עליכם בהר, מתוך האש, ביום הקהל, ויתנם אדוני אלי. ואפן, וארד מן ההר, ואשים את הלוחות בארון אשר עשיתי, ויהיו שם, כאשר ציווני אדוני.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 לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו. אדוני הוא נחלתו, כאשר דיבר אדוני אלוהיך, לא. ואנוכי, עמדתי בהר כימים הראשונים, ארבעים יום וארבעים לילה. וישמע אדוני אלי גם בפעם ההיא, לא עבה אדוני השחיתך. ויאמר אדוני אלי, קום, לך למסע לפני העם.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 אשר עשה איתך את הגדולות ואת הנוראות האלה, אשר ראו עיניך. בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה, ועתה שמך אדוני אלוהיך ככוכבי השמיים לרוב.